A včera jsme ukončili druhou fázi praxe meditace Meta, která se jmenuje rozbíjení hranic. Vlastně pochopení rozbíjení procesu rozbíjení hranic je náš celoživotní úkol. To neznamená, když se dostaneme do stavu ohloubení můžli z Meta, že jsme pochopili proces rozbíjení hranic. To je pouze pomůcka k tomu, aby jsme tento proces pochopili. A včera myslím, Jakub se ptal na spojení Meta právě ze šamata. To je důležité pochopit. Zmínili jsme se o tom, že meditace čtyř Brahma má ve všech buddhistických tradicích. Je jedno, jestli spojené s těmi tradicemi, které vysvětlují cestu arahata nebo cestu bodhisatovi, cestu Buddhy. Ve všech buddhistických tradicích v praxi šamata čtyři Brahma Počínaje praxí lásky, která je vlastně základ. Mají speciální místo. V Televádě existuje, myslím, že také i v Zarovasty existuje jedna sutra, to je také ve střední, to si můžete objednat u v Lotusu, nebo kde je dobrý český překlad, je sutra, která se nazývá Atáma Nagara Kasuta. Ta je tež přeložena, myslím, to je v té první části středních rozprav. A Nagara Nágaraka Sutta vysvětlíme trochu. Včera jsme vysvětlili Abhaja Kumára, příběh, to je též ze Suter, vlastně ze střední, všechno ze střední sbírky rozprav, tedy žáka Mahavíra, zakladatele historického džajnismu, o jeho misi. Ukázat Budhovi, že jeho učení není konsistentní. O tom jsme mluvili. Hrubost. Svatý muž nemůže používat hrubost. Další rozprava zajímavá, která tam je, a ta Kasuta. tam ta se odehrává vlastně po smrti nebo smrt. Svatého muže se nazývá nirvána, parinirvána. Jsou dva druhy nirvány. Nirvána se zbytkem, když arahat nebo buddha získá tělo vysvobození. Co je tělo vysvobození? To je perfektní tělo Disciplíny, Perfektní tělo koncentrace, perfektní tělo moudrosti, perfektní tělo vysvobození ve smyslu, že nejsou žádné příčiny a důvody k budoucímu zrození, a perfektní tělo znalosti vysvobození. Proč nejsou žádné příčiny a důvody budoucích zrození? To tomu se říká tělo vysvobození. Jak buddha, tak i arahat, oba mají tělo vysvobození, ale buddha má tělo dármy, tělo pravdy a arahat ho nemá. Právě proto eh, buddhismu Budha a dharma jsou synonyma. Opravdový buddha je právě tělo pravdy. Vše, co Buddha dělá, vše, co Buddha říká, je pravda. Buddha a pravda se nedají od sebe rozdělit. jelikož i arahat, ačkoliv má tělo vysvobození, má stále své staré zvyky, které ho doprovází, když my co budeme snažit a budeme mít dobrého učitele, budeme mít dobré podmínky, můžeme tady získat tělo vysvobození, ale svých zvyků se tak rychle nezbavíme. Všichni jsme nadiktovaní našimi zvyky, které, když věříme v karmu, nosíme ne my, ale naše vědomí, samsárické vědomí, tvorí během nesčetných věků. a teď po vstupu Budhy do pary nirvány to znamená do kompletní nirvány beze zbytku jeho velký žák Ananda se setkává se svým starým přítelem, velkým praktikantem jogy lajkem Tesarem pačangika. Tento tesah Pachangika získal ještě hlubší stupeň probuzení, než Ananda sám. Ananda v té době ještě nebyl rahat. A Panchangika je ten, který získal stav anágamy, to znamená toho, který se nikdy nevrátí, nikdy nevrátí do stavu existence spojené se smyslovým vnímáním. Ale podle tradice Tirovády ten, kdo se nestane mnichem, se nemůže stát arhatem, protože Žít v samsáře je mít jisté světské závazky, které musí plnit a ti mu vlastně odebírají absolutní svobodu. V Mahajáně je to zase jinak. A to jsou všechno vysvětlení, právě proto vysvětlení jsou jenom prsty, které ukazují měsíc, ale měsíc ten, kdo ho vidí, ho nemůže vysvětlit. No a teď, pan Čangika říká starému příteli Anandovi, poslouchej ty ze všech žáků Budhy, který ho obklopovali, ty jsi mu byl nejblíž. Určitě si od něj slyšel mluvit o takzvaných, čemu se říká, amatr dvára, to znamená metódy nesmrtelnosti. Kolik metod nesmrtelnosti, nebo kolik praktik nesmrtelnosti náš učitel učil, pokud byl s námi. A Ananda říkal, pokud si dobře vzpomínám, náš učitel učil jedenáct druhů praktik nesmrtelnosti. Amatadára. Jakých jedenáct? Praktikovat vypasanu v prvním, druhém, třetím, čtvrtém prohloubení, v jemné formě, v prvním, druhém a třetím prohloubení. v neforemné objekty. Když se budete snažit, můžete si je sami osvojit. Nějakou dobu to bude trvat, ale meta je tež prostředek k osvojení těch postavů. No a poslední čtvrtý stupeň prohloubení v neforemné objekty, který je Nejjemnější objekt v samsáře, což je objekt, který je, kde vnímání není dost jasné, aby rozlišilo objekty vnímání. Právě proto normální člověk v něm nemůže praktikovat vypasanou. Ale buddha ano, jelikož jeho vědomí je tak jemné, i ten nejjemnější objekt samsáry může rozlišit jakožto pět agregátů existence. No a teď zbývají čtyři objekty. Jaké čtyři objekty? Právě čtyři brahmaviháry. Proč? Protože v budistické tradici čtyři brahmaviháry, ačkoliv jsou šamata, jsou speciální šamata. šamata Jejíž kořen je v moudrosti. Koncentrace sama je jenom prostředek moudrosti, ale není to moudrost sama. Koncentrace umožňuje rozvoj moudrosti, ale koncentrace sama není moudrost. Teď Brahmaviháry se nazývají je apramána, čtyři apramána. A znamená čtyři meditace na objekty, které jsou nekonečné. Jestliže se budete chtít naučit koncentraci, v v teravádových zemích, obznáště oblíbený objekt koncentrace. Jsou kasíny. V kasínách tež, jestliže máme dobrou koncentraci a máme diánu prohloubení v kasíně, můžeme objekt roztáhnout. Stane se tak, bílá barva nebo černá barva, červená barva se může stát tak velká jako svět samotný. No a zase jí můžeme stáhnout do velikosti špičky jehly. To všecko, to není velký problém, jestliže jsme zvládli koncentraci. Koncentrace má funkci zvětšovacího skla. Jestliže máme dobrou koncentraci je funkci mikroskopu, má schopnost zvětšit ten objekt hm? x krát. Jestliže máte koncentraci objekt, velik, mentální objekt, samozřejmě velikosti blechy můžete zvětšit, na no velikost domu. Hm? Tím pádem ty objekty vypasané Můžete též zvětšit a pohyb může ustat, tím pádem můžete jasně analyzovat objekty, i nové objekty. Ve vědě jogy, obzvláště v májáně, je obzvlášť důraz na to, že všechny objekty meditace, ať už samata nebo vypasaná, jsou vlastně mentální objekty. Oko vizuální vědomí nemůže praktikovat diánu, nemůže praktikovat vypasanu. Pouze mentální objekt, mentální vědomí může dělat. Jestliže naše vědomí je venku a spolehneme se na vizuální vědomí, toto vědomí je svojí vlastní přirozeností vědomí, které je nestabilní. Jakmile dáváme pozor na vnější objekt oka, nějakou barvu, ozve se zvuk, který na nás udělá větší impact, naše vědomí okamžitě bude běžet ke zvuku. Vědomí se stane stabilní jedině za předpokladu, že se obrátí na sebe mentální vědomí. Jestliže se obrátí ven, bude stále vlastně otrokem toho věmu, který bude silnější. To je pravidlo, můžete zkoušet na sobě. Jestliže se ten objekt oka stane mentálním objektem, pak vědomí se může usadit. Jestliže se vědomí usadí v sobě, On pak se sklidní, jestliže se neusadí v sobě, nesklidní se. A jestli se nesklidní, nemůže vidět objekty tak, jak jsou. No a meditace, tedy čtyř Brahmavihar stejně tak jako kasína, může objekt zvětšit, ale zde nemáme žádné rozbíjení hranic. Nevíme, že vlastně ten náš objekt musí přesáhnout naši malou rozlišující mysl, aby se stal objektem prohloubení. Protože jsme praktikovali rozbíjení hranic, proto víme, že musíme meditovat na objekt, ať už je líbivý či nelíbivý, Nebo neutrální, líbivý objekt je spojen s příjemným pocitem, nelíbivý objekt s nepříjemným pocitem, neutrální objekt s neutrálním pocitem. Vše záleží na dotyku. Jestliže dotyk je příjemný a naše vědomí není ve stavu samády, není ve stavu rovnováhy, budeme přitáhnout přirozeně silou našich zvyků, včera jsme o tom mluvili, naš Anushayan, budeme přirozeně přitáhnutí k tomuto objektu. Jestliže jsme yogíni, právě meditujeme na to. To jsou tendence, hluboké tendence v našem vědomí, které musíme sebou podle buddhismu života na život. Co se prerozuje? Právě vědomí s těmito tendencemi, které, vlastně ať jsme si toho vědomí nebo ne, jsou základy našeho jednání. Když naše vědomí se dotkne objektu, který je nežádoucí, jako bolest v kolenech nebo v brku, tak ho odvrne, nechce ho. Jestliže je to vědomí, je, nemá schopnost koncentrace, pak se bude vstekat, nemá schopnost in, introverze, bude se vstekat, bude ho chtít i silou. Když někdo se praští od dveře hlavou, tak i kopne do dveří, je to tak? Tyhle tendence jsou hluboce v nás. Jestliže objekt není eh, ani příjemný dotek, ani nepříjemný dotek, no tak eh, obyčejný člověk se nudí, se, kouká se na televizi nebo ne, do hospody, <laughs> A nebo si se nebude spát prostě, eh, v tom doteku nenachází nic, žádné naplnění. Buda říká, že ne, jenom i jeho žáci, Maha čula Vedala Sutta, zase střední rozhovor, tam to najdete, že eh, neutrální dotyk je nežádoucí pro nejogína, ale je žádoucí pro yogína. Proč? Protože jestliže mysl je koncentrovaná v neutrálním stavu, i pocit štěstí, žádoucí pocit, může rušit mysl. Jestliže mysl zjemní, bude to tak, když budete praktikovat právě ty prohloubení, stane se to jasné. Jestliže máme jakoukoliv tendenci ulpívat i na příjemným, nedostaneme se do hlubokého samády. Proto štěstí není v tom smyslu, jak ho obyčejný člověk chápe, není e, účel jogi. V tom je právě e, velké nepochopení. Hm? Účel jogi je moutrovst, ne štěstí. Jestliže máme koncentraci, štěstí přijde, ale když koncentrace odejde, štěstí bude pryč. A jestliže koncentraci získáme, jistou hlubší citlivost, což určitě získáme, pak o to víc budeme frustrovaní tím, že máme nežádoucí stavy citů a vědomí. Právě proto jogín začíná svoji mysl chránit. Tím se stává yogi. Jak ji chrání tím, že ji nenechá ulpívat na žádném objektu? Ani na příjemném, ani na nepříjemném. Je to tak? No a právě eh, vlastně základ na rozdíl od jiných meditací, základ meditace čtyř Brahmovina je v moudrosti. Je v v jaké moudrosti? V moudrosti eh, neulpívat na rozlišování. Na rozlišování mezi sebou, mezi tebou, se mnou a tebou, mezi mnou a tebou, který je mi sympatický, nesympatický, který je, je mi indiferentní, o kterém se nezajímám. Jestliže tak budu rozlišovat, pak nepochopím, že objekt Lásky jsou všechny bytosti bez rozlišování. Jestliže, ale to pochopím, pochopím té, že bez rozlišování samozřejmě nemůžeme žít, ale jestliže budeme ulpívat na rozlišování, bude, bude to pro nás zdroj strasti. Samozřejmě Buddha stejně tak jako my, Buddha to ví ještě daleko líp, ne, ví jasně, kdo je, kdo je inteligentní, kdo je hezký a tak dále, i dokonce, jaké jsou příčiny toho, ale neulpívá na tomto zlišování. Právě proto začali jsme s tím, že praxe, obzvláště v cestě bodhisatů, praxe lásky a soucit, je praxe zbavování se názoru. Názor tež není nic, co by bylo špatného, ale ulpívání na názoru je, je to, co přináší strast. A ten, kdo zná, Realitu tak, jak je, nepotřebuje žádný názor. Buda nepotřebuje názor. Tomu se říká darsana, dasana. Když recitujeme večer metasuta, na konci máme ten, kdo dojde k poznání. Je dasana Sampano je obdahen viděním že jsme obdarheni viděním, nepotřebujeme názor. Protože nejsme obdaření viděním, potřebujeme názor. Můžete se je rozdíl mezi náhledem a názorem? Náhled se spíše blíží tomu, čemu říká buddhismus darsana, přímý pohled na věci tak, jak jsou. A názor znamená, můžu mít názor na to, že je pan prezident Trump že je blbec a cowboy, a zase můžu mít názor na to, že pan prezident Trump je správný chlap. A to je můj názor. Ale ten ze skutečnosti nemusí mít absolutně něco společného. Ale když říkáme náhled, tak to už je pochopení v tom. Je to tak? Cítíme to tak? Ne, to bychom měli nechat na večer otázky. Ano, dono, dono, no, to by tak bylo dlouhé povídání. A teďko musíme vysvětlit šamatu, protože jsme rozbili hranice, aspoň teoreticky, doufejme, že jsme pochopili. No, tak rozbili jsme hranice, jsme připraveni na šamatu. Proto teď. Bych měl vysvětlit šamatu. To je ten čas. Tedy objekt šamaty je, jsou základní objekt, o tom budeme mluvit později, večer někdy, dneska, zítra, pozítří. Základní objekt šamaty jsou všechny bytosti. Teď proto písmo tvrdí, jak Halid, Halidává si suta v tervádě, Abhidar Makouša Vasubandhu tvrdí, že jestliže chceme získat osvobození cestou Brahmavihá, cestou praxe lásky, nestačí jenom praktikovat šamatu Brahmavihá, musíme tež praktikovat Čtyři základy pozornosti, což je severní tradici popsáno jakožto vypasana. Na čtyři základy pozornosti: pozornost vůči na základě těla, pozornost na základě počitku, pozornost na základě. Vědomí, pozornost na nákladě objektů, vědomí je pozornost vůči čemu. Obzvláště pozornost vůči jejich nejáství, ve smyslu osobního nejáství. Proto, protože tělo je špinavé. Když meditujeme na tělo jako něco hezkého, věnujeme pozornost celku, ale když studujeme zub za zubem a vlas za vlasem a kůži, a pak maso pak kosti, tak v tom nenajdeme nic hezkého. Je to tak? Jenom když si to vezmeme jako celek, který patří částice k části, tak v tom najdeme velkou krásu. Ale v mase a v krvi a v moči a ve výkalech a tak dále, moc krásy najdeme v zubech, v nechtech. No a tak se medituje, to, jsou ty, to je ta meditace, co uklidní vášeň. Meditace na nehezké objekty. V teravádových zemích, jestli to ještě nestačí, no tak se medituje na mrtvolky. No a teď na rozdíl od jiných objektů, aby jsme pochopili právě objekt Meta, musíme pochopit, že vlastně rozdělení, to je jedno, jestli svatý muž, nebo obyčejný člověk, nebo i Buddha, když se ví, že kdo je muž, kdo je žena, Ale rozdíl je, že ten, kdo má v sobě právě tyto tendence ne, ulpívání na tom, co je příjemné, ten ulpívá na ženě, ne, jestli je homosexuální, tak zase na muži, který, když, když mu připadá ne, atraktivní. Ne, a ty tendence jsou velice hluboké v nás. Ale arahat, co tendenci nemá, taky vidí muž, muže a taky vidí ženu, ale není přitahován. Proč není přitahován? Protože nemůže opustit, jestliže je arahat, stav u pekša. Stav rovnováhy vědomí. Rovnováha vědomí je založena na Neulpívaní na, na příjemném počitku a nebránění se nepříjemnému počitku. To neznamená, že neví nepříjemný počitek, neví příjemný počitek. Ví je daleko jasněji než obyčejný člověk, protože jeho vědomí je citlivější. Tím, že se vědomí vyčistí, stává se citlivější, ale nelpí. Abychom pochopili meditaci meta, musíme tež pochopit, že rozlišování nesmí být překážka v moudrosti nerozlišování. A vlastně celá praxe bodhisattvu je založená na tomto principu. Proto v tradici bodisatu praxe těch lásky a tak dále je vysvětlena jakožto příčina bodičity. Príčina probuzeného vědomí probuzené vědomí je to vědomí, které nerozlišuje mezi sebou a druhými. A teď pochopili jsme aspoň princip k rozbíjení těch hranic. Podle komentářů vlastně i v Terovádě stejný princip. Vědomí samotné nemá hranice. To říká i Moudrý Sokrates. Co jsou hranice vědomí? To je nepochopení jeho objektu a naše poskvrnění mysli. To jsou naše hranice. Protože to, co je základ bytosti, to je vědomí. Bez vědomí bytost není bytost. To, co se přerozuje tež z života na život, to je vědomí. Jaké vědomí? To vědomí, které má právě ty tendence vytvářet karmu na základě komplexu, ulpívání a odporu. A ulpívání a odpor je na základě čeho? To jsme vysvětlili na základě počítku, je to tak? To, co hýbe vědomím, tomu se říká co? Vůle, četana. A v buddhismu karma je vůle současná na základě vůlí minulých. Jestliže jsme teď přitahováni k nějakému objektu nebo odpuzováni odpuzování nějakým objektem, není to v momentě, když tento objekt stretáváme, ale v momentě, když naše mentální vědomí nás nechá vyvstávat v vzpomínky minulých chňapání a minulých odporů. Je to tak? naše vášně vlastně a naše frustrace, odpory a tak dále se nevztahují k současné normálně nejsme si to vědomi, se k současné zkušenosti, ale k minulým zkušenostem. k mentálnímu vědomí. Ty jsou mentální vědomí, ty nejsou ve vizuálním vědomí a tak dále. Teď Jakub se ptal, myslím, jaký je rozdíl mezi metá a šamata, kdy budeme praktikovat šamata, no tak šamata právě na Brahma háry je po rozbití těchto hranic. To máš vysvětlení, takže ve vysudy můžeš nalistovat. Aby jsme praktikovali šamata, potřebujeme takzvanou šamata nimita. Nimita je tež technické slovo v na který nemáme vlastně žádný patričný překlad, protože to zahrnuje velkou velkou sféru významu. Nymita vlastně znamená e, istý, obraz objektu. A nejenom, že to znamená obraz objektu, ale znamená to tež, e, Vstávání nebo vnímání na základě tohoto uchopení tohoto obrazu objektu. Čili vystávání vědomí nebo vnímání, protože vědomí bez vnímání nemůže vystát, na základě držení se jistého obrazu objektu. Jestli tento, se nedržíme obrazu objektu, no pak ne, vědomí nemůže pokračovat. Protože, jak už jsme řekli, vědomí potřebuje směr. Směr mu dává pozornost. Je to tak? A pozornost potřebuje obraz objektu, který jako... Lodník u kormidla stojí, pak může pokračovat. Jestliže tam není, no tak nebude pokračovat. Čili aktivní proces myšlení nemůže pokračovat bez obrazu. Aby myšlení pokračovalo, potřebuje obraz. Aby jsme se dostali do, do stavu šamata, potřebujeme udržet ten obraz v mysli dlouhou dobu. Když se nám to podaří, můžeme splinout s tímto obrazem, Tím pádem nejsme rušení jakýmkoliv jiným dotykem. Když máme opravdu silnou koncentraci, tak i nebereme žádný jiný dotyk na vědomí. Ale to se nám tak rychle nepodaří. To znamená šamata. Jestliže se nám to podaří, pak můžeme proniknout vlastnosti objektu tak, jak jsou. Jestli se nám to nepodaří, tak pak vlastně se spoleháme na své názory, jaký objekt je, jaký objekt není. My vlastně dedukujeme ty vlastnosti toho objektu z našich minulých zkušeností. která je už navázaná na komplex chytání a odporu. Je tam nebo není? No a v šamatě tento komplex prostě se rozplývá v šamatě ve stavu prohloubení mysli tato tendence držet se příjemného a mít odpor k nepříjemnému se vymazává. To je šamata. Šamata znamená doslova proces uklidnění. Teď, jestliže nemáme ještě schopnost koncentrace, ten proces uklidnění přichází koncentrací. Jestliže nemáme silnou koncentraci, musíme si ji vycvičit. A to můžeme dělat jenom na jednom objektu. Je to tak? Jestliže měníme stále objekt, jestliže už máme schopnost prohloubení, pak změníme objekt a pohned se do něj prohloubíme. Jestliže to... Objekt, který se k pohloubení hodí. Ne každý objekt se k pohloubení hodí. Ale aby jsme se dostali, vlastně celá buddhistická kosmologie je založena na fenomenologii vědomí. Ve Máme sféru objektů, které vlastně chápeme na základě pěti smyslů. Máme sféru objektů, které chápeme na základě poznání jemných form. A máme sféru v samsáře, sféru objektů, které chápeme na základě jejich bezforemnosti. Všecko, co v samsáře je, Zažíváme jsou tyto tři druhy objektu. To jsou tři sféry poznání. Teď, jestliže se chceme dostat do šamaty, musíme transcendovat sféru poznání, která je dominovaná pěti smysly, protože pět smyslů, jestliže se obrátí ven, tak jsou v svou přirozeností, roztěkané stavy vědomí. Jedině, když se obrátí dovnitř, tato přirozenost roztěkanosti vlastně je hlídaná. Jestli ne, tak, jestli se obrátí ven, tato přirozenost roztěkanosti, vizuálního vědomí a tak dále, není hlídaná. Tím pádem jakýkoliv jiný objekt než vizuální objekt nebo zvuk na nás udělá silnější dojem mysl, okamžitě poběží k němu. Když soused tady bude dělat rámus, tak hned začne myslet na to, co, co to je za rámus. Je to tak? Hm? Když kolem Pojede auto nebo letadlo, tak hned se začne myslet na to, že je to letadlo. Je to tak? No, to je koncentrace. Jestliže jsme v Samatě, můžeme vědět, že je letadlo, že je zvuk, ale nebudeme myslet na letadlo. Když se někdo bude hádat venku, víme, že je zvuk, ale nebudeme myslet na to, že se hádá o čem se hádá a tak dále. Prestože slyšíme zvuk, nebudeme se věnovat tomu, o čem se hádají. Tím pádem nás to nemůže ovlivnit naši rovnoměrnost vědomí. No teď v tradici tedy v praxe brahmavyá, jak už jsme se zmínili, má vlastně aspoň v teravadové tradici má tři fáze. Začínáme sebou, pak rozbíjení hranic, pak eh, roztahování objektu na všechny strany do nekonečných rozměrů. Hm? Je to tak. V severní tradici se začíná rozbíjení hranic. No a teď já, abych vstoupil do stavu prohloubení vědomí, to znamená dostavu absorbce vědomí v objekt, tak, že se vědomí nemůže hýbat na základě jiných objektů, zůstává ve stávu rovnoměrnosti, tím pádem může tím objektem proniknout Skutečná vypasaná je proniknutí tím objektem. Proniknutí tím objektem ve smyslu objektivního poznání jeho vlastních vlastností, jako tvrdost země, jako přijetí objektu počítek a jako jeho společných vlastností, což je všechny objekty ve světě, jsou přechodné. Přechodnost, kterou vidím, nepatří tolik konceptu. Tento stůl bude zítra stejný stůl, ale můj počitek tohoto stolu, jakožto tvrdost, měkkost, hm? jakožto teplota a tak dále, když se ho dotknu, se bude měnit. Jestliže mám koncentrované vědomí. A jestliže mám koncentrované vědomí a mám techniku, ten, vlastně tento stůl se rozpadne na, ta, na, na částice stejně tak jako naše tělo. A ty částice jsou vlastně jenom trsy věmu. Tohoto fyzika vlastně. Tvrdí, že žádná částice hmoty se nedá uchopit. Hmota je prázdnota. Ty částice zase se dají rozbít a zbyde, zbyde jenom co, zbyde jenom barva, vůně. země, oheň, voda a tak dále. To, jsou, to je naše skutečnost. A vrátíme se k samatě. Jestliže Praktikujeme samatu, my chceme, aby jsme praktikovali samatu, chceme první získat šamata nimita, to znamená jemný obraz objektu. Jestliže nemáme jemný obraz objektu, který se hodí k utišení, nedostaneme se do šamaty. Třeba u dechu tento jemný obraz objektu se stává obraz dechu hm? Do, na dotyku dechu, který bere, bereme na vědomí při meditaci na dech. Hm? Teď při meditaci meta, lásky a tak dále. Ten obraz, který potřebuje, aby jsme se dostali do šamaty, v meta, je abstraktní obraz. Právě když proto, jak jsme včera říkali, když si řeknu, nemám koncentraci a řeknu si, můj objekt jsou všechny bytosti, nedostanu se do stavu, ať se budu snažit jakoliv, nedostanu se do stavu, vlastně to hloubení v tento objekt v lásku Zajímavý je, jestli se zabýváte duchovními vědami, přečtěte si pojednání od Terézy sevilský ne Avelský, ta španělská, nižka Tam má krásný pojednání o lásce A v křesťanství láska je spojená s Bohem. A vlastně ta popisuje stavy prohloubení v lásku, což nejsou po buddhistě nic jiného než vlastně stavy, pohloubení v objekt meta a pohloubení v, v tzv. aloka, kasína, v, v, v totalitu světla na základě lásky. No a jak tedy na základě meta se dostaneme do stavu prohloubení? Tím, jestliže ještě nemáme tuto schopnost, jestliže ji máme, tak si vezmeme jakoukoliv osobnost, zůstaneme u ní i to, kterou používáme během rozbíjení hranic. No a hned jsme, hned jsme ve stavu prohloubení, protože v prohloubení máme na dechu nebo na jiném objektu, tak nepotřebujeme mnoho času, pohloubíme se i v jiný objekt. To už není. Jestliže získáme šamatu na jednom objektu, pak to není těžké ji získat na objektech jiných. Ale jestliže nemáme šamatu na jiném objektu, musíme se systematicky trénovat na jednom objektu. Jestliže měníme objekt, Nedostaneme se tam. Je to tak? A tím pádem, jestliže chceme získat, nemáme ještě šamatu, chceme získat šamatu na lásce, jestli je získáme na lásce, pak je hračka je získat na soucitu, na radosti, na upekša, na rovnoměrnosti vědomí nebo na odpojení vědomí. To už pak není žádný problém, protože už tu schopnost mysl má se sjednotit s daným objektem koncentrace. Jestliže mysl tuto schopnost nemá, my jsme ji ještě nevytvořili, musíme si vybrat jeden objekt. A ten objekt musí mít jisté kvality, aby jsme se vyhnuli právě tomu procesu chňapání po objektu a odporu vůči objektu, které jsou tak hluboko v nás. I když budeme velcí meditátory, velcí jogíni, Hned tak rychle se těchto hlubokých tendencí, tendencí na ulpívání na příjemném dotyku a odporu vůči nepříjemnému dotyku nezbavíme. Ty jsou tak hluboko v nás, že pokud ne, nepraktikujeme úsilovně jogu, nebudeme si toho nikdy vědomý. Ten objekt, nazveme ho metaobjekt nebo metanimita, met, obraz metaobjektu, To je vlastně naše pomůcka K tomu, aby jsme získali schopnost, po tom, co jsme rozbili hranice, získali schopnost eh, proniknutí vědomí. Do daného objektu, které nám umožní stav plného utišení. A protože na to potřebujeme objekt, který nás ani nepřitahuje, ani neodtahuje příliš, no tak si vybereme objekt, který, s kterým nejsme příliš familiární. Někoho, koho příliš neznáme, když si vezmeme vlastní rodiče, Hmm? nebo vlastního manžela, nebo eh, manželku, tak určitě začneme mít různý asociace s tím, co jsme s nimi zažili dobrého a zlého. Je to tak? Hmm? Ale tím, že si vybereme někoho, koho příliš neznáme, tak tyto asociace tam nebudou... Ale zase to musí být někdo, koho si vážíme. Když si vezmeme nějakého opelce na ulici, co jsme viděli, a na Slovensku jich není málo. <laughs> Já jsem viděl v Trenčíně jednou. <laughs> 9, 10 hodin ráno, všem. <laughs> Spadl na jednu stranu, zase na druhou stranu. Samozřejmě v Čechách jsou taky. <laughs> Tady se vezmeme takovýho, tak to není zrovna ideální objekt meta, tak si učitelé radí, aby jsme si vzali svého někoho, koho si obzvláště vážíme učitele nebo nějakou osobnost, kterou si vážíme kterou neznáme dost je ty vlastně každý z nás pokud nejsme budhové a těmi se tak rychle nedostaneme Každý z nás má jisté tendence, které zrovna nejsou výrazem dharmakája, tělo pravdy. I třeba naše velké ideály, ať už je to kdokoliv, i Dalajláma občas zívne a občas se prerekne prostě Jestli začneme myslet na tyto věci, tak každý ideál přestává být ideálem. Tak nejlépe si vzít někoho, kde tyto tendence nebýt ideálem nejsou tak jasné. Aby jsme na ně příliš nemysleli. No a pak je, že, ten, že máme přirozené, ti z nás, kteří jsou muži, mají přirozené většinou inklinace eh, chňapat po hezkých. Objektech ženského rodu a ženský rod má tendenci chňapat po hezkých objektech mužského rodu. Hm? Aby jsme tyto tendence též, hm? protože ten objekt budeme muset kontemplovat dlouhou dobu, hm? tak ty tendence můžou vyvstát. Obzáště, jestliže náš objekt, který používáme, má jisté hezké rysy a většinou duchovní lidi mají hezké rysy. Můžou se stát objektem senzuálního chtíče a toho co chceme vyhnout. Právě proto vybíráme, když jsme ženského pohlaví, někoho, koho si vážíme, který je té ženského pohlaví. Když jsme mužského, tak mužského. Tak aspoň učitelé vysvětlují, a to má svoji logiku. No a takový objekt, jestliže jsme s ním více familiérní, pak jeho obraz jasně vyvstane před naší myslí. Jestliže s ním nejsme moc familiární, je dobré mít jeho fotografii. A chvilku se dívat venku, pak si ji vizualizovat a zůstat u ní. Jestliže mysl se začne hýbat, zůstat u ní ve smyslu meta. Nechť si bez, bez zloby, začíná to bez nepřátelství, bez loby, bez překážek, šťastný. Tím pádem se naladíme, jestliže tento pocit zůstává, tak nepotřebujeme opakovat, jenom vlastně držíme ten mentální objekt ve vědomí, až vědomí získá schopnost se prohloubit ten objekt. A tím pádem není rušeno jinými objekty. A tento proces šamata je vysvětlen v severní tradici a ta je tady možná efektivnější, aby jsme chápali, o co se jedná, na základě takzvaných devíti přebývání vědomí v procesu utišení. A těch devět přebývání vědomí v procesu utěšení nejlépe vysvětlíme odpoledne. Teď bychom, protože ten proces rozbijení hranic je obzvláště důležitý, tak zůstaneme u něho a koncentrujeme se obzvláště na ty osoby, které jsme identifikovali jako nebo použili jako, jakožto odpuzivý objekt, aby jsme získali jasnou představu toho, že v, v praxi lásky jakékoliv držení se rozlišování nám škodí. Tých, devět stupňů přebývání vědomí v procesu učišení začíná takzvaným způsobem tomu se říká bala a váhana, to znamená přenášení vědomí na objekt a váha na doslova znamená přinášení na základě síly. Bala znamená síla. Začátek v meditaci meta i v jakékoliv jiné meditaci utišení se snaží, jelikož ví, pochopil, že pokud je jeho vědomí spojeno s hrubým poznáním, s hrubým objektem, utěšení utišení nedojde, proto se rozhodl praktikovat koncentraci, protože ví, že koncentrace je co co zjemňuje poznání. A ví, že roztěkaná mysl je utrpení, Mysl, která je neroztěkaná, přináší štěstí a poznání. Proto se rozhodl praktikovat šamatu, ale protože ještě nemá zkušenost, proto se snaží a není familiární s tím, co dělá, snaží se silou přinést vědomí k objektu. To je začátek šamaty začátek procesu utišení. Protože ještě nemá schopnost proniknutí vědomí do objektu, nemá ještě schopnost šamaty, není familiární s objektem, určitě ta tendence tam bude, a to jste sami zažili, silou Přenést vědomí do objektu. Hm? Děláme to nebo ne? Hm? No ale to nikdy nepůjde. Tím nikdy utišení, vědomí nedosáhneme. Ale proto je třeba mít jistou Jistý základ poznání toho, že vlastně roztěkané vědomí v józe znamená strast a uklidněné vědomí znamená štěstí. Pokud tuto znalost nemáme a nemáme jasné přesvědčení, že to tak je, zůstaneme u té bala a váhna a Jestliže se nebudeme, nebudeme dále usilovat, no pak vlastně necháme šamatu šamatou a nebudeme se dále šamatou zabývat. Ale jestliže to, toto přesvědčení máme, že roztěkané vědomí je strast a jedině uklidněné vědomí získáme na základě koncentrace, pak, ačkoliv, Máme tuto tendenci přenášet vědomí na objekt silou, pokračujeme a tím pádem, že zažíváme jisté frustrace, získáme vědomí toho, že to tak nejde, tím pádem vstoupí do hry pozornost. Saty. To, co děláme s pozorností, ať je to cokoliv, chodíme, mluvíme, jíme, vše se stává plynulé. To, co děláme bez pozornosti, ať je to cokoliv, nebude plynulé. Proč? Protože mluvíme a myslíme na něco jiného? Je to tak? Chodíme a myslíme na něco jiného, stojíme, myslíme na něco jiného, sedíme, myslíme na něco jiného, meditujeme a myslíme na něco jiného. Tohoto mysl není plynulá, skáče sem a tam. No a to není uklidnění. Tak jedině uklid, vlastně proces uklidnění začíná, jestliže se naučíme na základě pozornosti přinášet vědomých objektů. Jestliže se to naučíme na základě pozornosti, pozornost v sobě už má sílu koncentrace. To je správná pozornost. V buddhismu tež eh, rozlišujeme správnou pozornost a nesprávnou pozornost. Správná pozornost je ta pozornost, která má tu sílu koncentrace, když se koncentruje na jeden objekt, není rušená druhým objektem. Nesprávná koncentrace je jako když se koncentrujeme na něco, a Ostatní objekty nás frustrují a dávají nám e, vlastně e, ten odpor, když studujeme na zkoušky a někdo nás obtěžuje to někdy bychom ho nejradši zabili, protože musíme se držet něčeho, chytit něco, je to tak. po čem lapáme. Ale správná pozornost je ta pozornost, která se věnuje objektu, aniž by na něm ulpívala a aniž by byla rušena jinými objekty. A jestliže na základě pozornosti můžeme přenášet vědomí na objekt, pak vědomí se stane plynulé. Jestliže se vědomí stane plynulé, dá nám uspokojení, dá nám utišení. Jestliže se nestane plynulé, nedá nám utišení. Je to tak? Tak. Utišení je spojeno, my praktikujeme šamatu, aby jsme získali naplnění, štěstí, utišení. A na základě toho praktikujeme vypasanu, aby jsme poznali strast tak, jak je. Jestliže poznáme strast tak, jak je, vlastně pro nás strast přestává být strastí v tom smyslu, jak je obyčejně chápána. Strast přestává být strastí. Strast začíná být něco, co nám není vlastní. Přestože je to strast, není, to nám, není nám to vlastní. To je vypasana. A to je proniknutí objektu podle jeho skutečnosti. Žádný objekt nám vlastně není vlastní. Aby jsme to poznali, nejprve musí být vědomí v rovnováze. Pokud nebude, tak se spolehá pouze na jeho libosti a nelibosti, které jsou tak hluboko v nás. No a na základě pozornosti, tedy správné pozornosti vůči objektu. Na základě toho, že nejsme rušení jinými objekty, pak přichází sampadžana, uvědomění. Uvědomění je to, co odstraňuje nečistoty z vědomí. Čili uvědomění je synonym moudrosti. V buddhismu uvědomění se nazývá sampajanya, nebo sampajanya, to znamená schopnost dávat si věci dohromady na základě moudrosti. Jaké je moudrosti? Moudrosti správného rozlišení, které se nespoléhá na naše tendence libosti a nelibosti a tendence malátnosti a roztěkaného vědomí. Ale spoléhá se na to, co vědomí v rovnováze poznává. No a jestliže, máme, jestliže vědomí má sílu pozornosti a sílu uvědomění, no pak se vyčistí. To je šamata. A jestliže se vědomí vyčistí, získá jednobodovost, Jestliže získá jednobodovost, získá schopnost se prohloubit do daného objektu, který používá, získá schopnost zůstat ve stavu jednobodovosti dlouhou dobu, no a tomu se říká samády. To je nejjednodušší vysvětlení odpoledne k tomu trošku přidáme, protože nemáme moc času. Hm. Těch, eh, no a pak musíme vysvětlit ještě ten proces vyzahování hm. toho objektu, který jsme pochopili, objektu meta. Na všechny strany, na všechny bytosti. No a to vysvětlíme později. Teď se pokusíme znovu projít tím procesem rozbíjení hranic se pochopením šamata. Proč ve stavu šamata není zašpinění vědomí? Protože e, není negativ, nemůže vystat negativní pocit pod negativní počitek. Proč nemůže vystat negativní počitek? Protože jsme spojeni s jemným objektem, který jsme vytvořili. A naše vědomí má schopnost, rovnoměrnosti na tomto objektu. A jak vytvoríme jemný objekt? Koncentraci. A koncentrace samozřejmě nepočíme nemůže přijít sama, závislé vznikání. Na to potřebuje víru, odhodlání, úsilí, tež moudrost, což je jasné rozlišení zde. No a především pozornost, která balancuje vědomí tak, aby, když praktikuje úsilí, se nerozrušilo, aby úsilí bylo vyrovnané s koncentrací, aby pozornost byla též vyrovnaná tím, že koncentrace a jasné rozlišení do dohromady. No a tím pádem vědomí je ve stavu rovnováhy a to se děje též na základě pozornosti. Bez pozornosti vědomí nikdy nebude v rovnováze. Protože když budeme se koncentrovat na úsilí, co se stane? Budeme rozrušení? Když se budeme koncentrovat jenom na koncentraci a nebude tam úsilí, co se stane? Mysl bude padat? Hm? letargie, malátnost. Stejně tak, jestliže budeme jasně rozlišovat, ale nedáme do toho víru, co se stane. Intelektuální průjem. A kdo všechny tyhle ty tendence čekuje? Pozornost. Dělá všechno plynulém, proto my můžeme dávat věci dohromady na základě moudrosti. Jasného rozlišení. Co nám prospívá, co nám škodí. Kdy máme Nakládáme příliš moc úsilí a málo koncentrace, kdy zase příliš koncentrace, ale bez úsilí, kdy jasnost objektu se ztrácí a co potřebujeme, aby se nestrácela. Všechno tohle víme na základě pozornosti. Kdy přestože Praktikujeme, ztrácíme víru. Víra znamená odhodlání. Jestliže nemáme odhodlání v tom, co děláme, nikdy v tom neuspěje. No a tyhle všechny věci, jsou, tyhle všechny pozitivní faktory vědomí se musí Objevit pohromadě, jinak nikdy se k utišení nedostaneme. A jak se objeví pohromadě? Na základě toho, že na základě pozornosti budeme dávat věci dohromady s uvědoměním. Je to tak? Tak teď jsme to napovídali, myslím, už dost. Ještě trochu zbytku dáme odpoledne a pak vysvětlíme vlastně tu poslední fázi, která se nedá oddělit od fáze získání šamaty, získání uhum. uklidnění. Tak ní tež patří. A to je vlastně pochopení nekonečných rozměrů našeho objektu. Jelikož bytosti jsou nekonečné, světy jsou nekonečné, o tom budeme mluvit večer, když tak. To už pak je obzáště rámec meditace bodysatům. No a teď uděláme krátkou pauzu a dáme eh, meditaci. Hm? Možná se zpýtnout v strašnici. Teď že uh, máme teda rozbíjení hranic uh, s uvědomením žalachy. co uh, to znamená? budeme je tak měnit osoby, které... no, Tak při rozbíjení hranic samozřejmě. Okay. Ale s uvědoměním, že přestože měníš osoby, který jsou ti sympatický nebo nesympatický ty zůstáváš u stejného pocitu. Právě proto získáváš schopnost až půjdeš meditovat do džungle mezi opice a mezi hady a tak dále, získáváš schopnost i na nepřátelsky naladěnou bytost používat sílu lásky, která vše zkrotí. Hm? že vlastně ten pocit je doležitý, že ty ty osoba... Pocit, ale je neoddělitelný od vědomí. Hm? Je to tak? Od vnímání. Všechny tyhle věci jdou dohromady. No ale pocit samozřejmě je, je ta základní formace vědomí. Hm? O tom jsme mluvili. Ale ty... Stavy brahmavia jsou vlastně stavy vědomí, na základě pocitu. Ještě jedno otázka? že když děláme, ty osoby, a potom ten pocit je taky už jasný, tak máme dělat měnit osoby? Samozřejmě, protože teď děláš praxi rozbíjení hranic. Hm? Teď, až budeš, až budeš jako chtít se dostat do samaty, no tak neměníš. Ale teď se připravuješ na tu samatu. Myslí... Jestli už jsi připravená, si myslíš, no tak můžeš. Ale když na už ty, ty osoby, ty nesympatické? Na, raz, dva, těch, čtyři, na ty, ty nesympatické osoby jsou ty nejdůležitější. Jo. Protože eh, samata má svůj účel. Objekt samaty má svůj účel. Jestliže hmm. Trpíme rozptilování mysli a roztěkaností mysli, příliš mnoho myšlenek, meditujeme na dech. Jestliže máme příliš mnoho senzuálních chtivostí, meditujeme na ošklivé objekty. Jestliže máme příliš odporu, meditujeme na meta. Jestliže si myslíme, že něco jsme, meditujeme na, na dátu, Člověk je jenom Země, voda, oheň, vítr, vědomí a prostor, není na co výbrat. Každá Každý objekt koncentrace má svůj účel. Jestliže chceme posílit víru, meditujeme na budhu, Jestliže nemáme energii k meditaci, nemáme správnou motivaci, meditujeme na smrt, obraz smrti se stane tež objekt koncentrace. Jakýkoliv příhodný objekt můžeme použít k obětu koncentrace. A v buddhismu právě aspoň v tom základním buddhismu rozdíl mezi jinými náboženství je právě, že začínáme v józe tež, začínáme na, ne tak jako v křesťanství nebo v západním náboženství na meditaci a koncentraci na objekt, který pro nás představuje to absolutno, ale začínáme s vlastně světskými objekty. Abychom si je nespletli s, s objektem, který pro nás představuje tu nejvyšší realitu. Jestliže meditujeme na Boha, můžeme teď vstoupit do těch hlubokých stavů koncentrace. No ale pak v těch hlubokých stavů koncentrace pak můžeme... Jako ISIS, nebo <laughs> boží bojovníci. Je to tak? No, to je nepochopení. Právě v tom absolutním objektu všechny protiklady se stávají relativní. Když to, když to chápu, nemůžu na ní lít. Abychom se to, tomu vyhnuli, právě meditujeme první na objekte, které pro nás nepředstavují tu nejvyšší realitu. To je jako přístup základního buddhismu. Mahajání je to trochu jinak, protože meditujeme na prázdnotu a prázdnota nepřipouští protiklady tež protiklady. Kdo medituje na prázdnotu, nemůže se zlobit na někoho, že nevěří na prázdnotu. To není možné. Je to tak? A nemůže se zlobit na někoho, že nedělá podle jeho představ.